Capitolul 16. Distrugerea veșnică a celui nepocăit Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Matei 13 cu 49 la 50 Unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge, Marcul 9 cu 44 Chiar dacă există multe pasaje încântătoare din această carte care să îndemne sau să atragă pe păcătoși la Hristos și la fericirea de a fi părtași dragostei lui iertătoare, totuși, nu trebuie ascuns faptul că soarta celor care refuză să primească această invitație plină de har va fi distrugerea veșnică. Unul din scopurile acestei broșuri este să avertizeze pe păcătoși împotriva unei amăgiri foarte răspândite, care pretinde că Dumnezeu este milostiv și de aceea El n-ar putea să pedepsească pe cei nelegiuiti. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Psalmul 7 cu 11 Și hotărât cel rău nu va rămâne nepedepsit. Proverbe 11 cu 21 Acesta este limbajul scripturii al cuvântului lui Dumnezeu și intenția lui este să aducă avertizmentul plin de îndurare față de cei nelegiuiți, îndemnându-i să nu persiste în nebunia lor și să nu îndrăznească să se joace cu flăcările iadului. Vino la Isus, păcătosule! Privește la această avertizare și uită-te la tine! Vezi dacă nu cumva te afli în pericolul chinurilor veșnice, ridică-te până când nu este prea târziu, caută-L pe Hristos și El te va primi cu bucurie și va spăla toate păcatele tale. Acesta poate fi ultimul avertizment pe care îl vei primi. Ia aminte deci la El, cu toată inima și cu tot sufletul tău pentru a fi omlădiță mlădiță smulsă din focul cel veșnic. Lasă convingerea prezentă de păcat să-ți conducă mintea la o urgentă rugăciune prin care să ceri de la Dumnezeu iertare și har pentru fiecare cale păcătoasă pe care ai urmat-o. Fii sigur că Domnul te va ajuta și te va elibera, pentru că El îi mântuiește în de săvârșit pe aceia care vin la El prin Isus Hristos. Privirea lui Dumnezeu este asupra ta. Nu poți spune că n-ai fost avertizat. Ia aminte!»